החכם הדיגיטלי יכיל לכם מספר שאלות לכל תחום. בחרו לפחות שתי שאלות ועד שלוש מתחומים שונים שמעניינים אתכם ביותר, או הוסיפו שאלות משלכם.